Що коли ніс брехню на своїх вустах, єдиний твій свідок, карлик, гонений плодською похитю, а не вони. Що коли заперечення твоїх підозр у відповідях на запитання, а ти сам признав їх правдивими, щирі. І коли брехня видається за правду, то чи не може правда видаватися брехнею, а не бути? Чим вивіриш, брате Созонте, що мислиш непомильно і вмієш вимірювати правду? Бо коли сам назвав себе хвилою морською, то чи не буде і правда твоя, як хвилі морські? Я такий же малий грішний чоловік, як і ти, Михайле, і не вивищую себе і свого розуму, мовив Созонт. Але правда є людська, змінна і божа. Згадай, псалтир, правда твоя, о Боже, і, Боже, даруй правду. Він замовк і задумався. Тоді різко звів голову і на обличчя його найшла півусмішка. Правдивість моїх підозр буде звірено завтра, повів. Щось надумав? Не такий дурний і необережний я чоловік, брати Михайле, щоб бути самовпевненим. Не раз тобі казав, здогад – не вивірення. Тож боюся, що від здогаду до вивірення нам нелегко буде прийти. Але вивірення мусить настати, а таємне стати явним. Отож, коли вони такі, за яких себе видають, а не у владі сатанинського розуму, завтра, брате – ми вільно і спокійно звідси відійдемо. Сам знаєш, пишу я два житія – на папері і в голові. Коли ж спокійно звідси відійдемо, визнаю за істине житіє, написане на папері. Коли ж загину завтра в оці прірви при переході, як загинув Кузьма, хай буде визнане за правдиве житіє, написане в моїй голові. Тоді... Винесеш його звідси ти «Страшні речі, говориш, брате Созонте», – жахнувся я «Нагадання вони схожі Це так, як та баба, що надвоє положила Не гадання це, брате, а таке вивірення Коли вони щирі, а не облудники, навіщо їм боятися мене, а відтак убивати? Чому ж упевнений, що загинеш ти, а не я, чи ми обоє, чи Павло? Чому на мене покладаєш, а не на Павла? За Павла боюся, сказав Сузонт, – що не доживе до того часу, коли вирушимо звідсіля. Подивися на нього. Несамовитий він і повний перечуття смерті. Ти ж підеш по стежці переді мною, буду я на ній якусьма перед цим. Останній. Я дивився неймовірно на Созунта, але він лишався, як і раніше, загадково усміхнений та спокійний. Тоді моє серце торкнув кістистою лапкою страх. Розділ 21, у якому розповідається, як урятував мене Созунт від змії і прочитання «Життія Святого Микити». Пополудні ми почали відчувати голод. Не були схильні до жаровитості, я, принаймні, мав навичку постити та втримуватися повстримутність у їжі. Здається, і мої подорожани також. Але вчорашня юшка поживку нам не дала, а сили витратили багато, особливо мисельної, до вечора чекати ще довго. Навіть Павло перестав молитися і поскаржився на голод. Тож не придумали нічого ліпшого, як позасинати, тим більше, що ночі мало бути сходження і прохід по острові в честь святої трійці Микити, а цього пропустити не хотіли. Тоді ж налегше і голод випоборювати. Тож полягали на свої устілля, я відразу ж поринув у химерні сплетіння сонних марев. Дивно, але сон прийшов нечастивий. Ішов я стежкою у глибокому лісі, аж раптом побачив сестру Марту, яка визирала за стовбура, показуючи оголені перса. Я кинувся туди, а вона засміялася, вибігла на стежку цілком гола і побігла. Але так, що скільки не надавав я бігу,